Мали чарівні два тижні, і це було значно краще, ніж стіл із наїдками і крики «Гірко!». Ми були щасливі в усьому. Ходили по місту, а на ніч лишалися у квартирі маминих фронтових друзів, які дуже привітно прийняли нас і відвели нам окрему кімнату. Ну, вибач, якщо тобі боляче читати це – «Повір, і мені це писати боляче!» «Я й тоді дуже багато думала про тебе. Чому тобі тут, у Союзі, не стрінувся добрий хлопець, але не Дмитро?» Коли ми одружилися, Дмитро прийшов до нашої кімнатки в комуналці на Великій Житомирській, яку ти прекрасно пам'ятаєш де ми мешкали з мамою, де крім нас мешкали ще дві родини. Мама була такою тактовною до нас, молодого подружжя, намагалася ночувати десь у знайомих, хоча це не завжди виходило. Але коли її не було, в нас були такі щасливі ночі, яких, мені здається, і не могло бути, якби нам відразу по одруженні дали окрему двокімнатну квартиру. Мій онук каже, що інтенсивність переживань – ти бачиш, які слова знає цей шмаркач у свої 15 років – не є обернено пропорційною до міри комфортності життя. А я все одно вважаю, що за великий комфорт – призводить тільки до нудьги і втрати мети життя. Коли матеріальні блага, як то кажуть, з носа лізуть, то вже не життя, а споживацьке існування. Я не за злидні, Альоно, я за духовне життя. За таке високе в духовному сенсі життя, коли не помічаєш дискомфорту, Хоч я й не люблю слова духовність, яке у нас тут вживають до речі, і не до недоречі, і зробили мало не лайливим. Але я знову відхилилася від плану, чого намагаюся не робити. Це тому, що ми дуже давно не спілкувалися і дуже-дуже багато хочеться розповісти такого, чим я можу поділитися тільки з тобою. Отже, про наш із Дмитром нетривалий шлюб і про наше розлучення. Наш син Олесь народився у другу річницю твого від'їзду. Ось так. Я народилась у день перемоги, чим пишаюся і досі. Мій онук народився у день проголошення незалежності України. Він із цього приводу – Багато іронізує. Я того дня стовбичила під першим пологовим будинком, пам'ятаєш це, на Печерську. Там неподалік жив Костик Рудий із нашої групи. А потім тривалий час було посольство Росії. Уяви собі, посольство Росії! Для мене це й досі дикий абсурд. А Анастасію тоді в 91-му Відвезли з переймами з якоїсь вечірки, і я була під пологовим будинком. А Олесь попхався на якийсь мітинг, куди всі тоді сповзалися, а я навіть не помітила проголошення тої незалежності, бо жаліла Анастасію, яка ще не мала народжувати. Згодом з'ясувалося, що все сталося в належний час вона просто чогось недорахувала. А сина його батьки назвали В'ячеславом на честь тодішнього популярного політика незалежника, який мені ніколи не подобався. Але потім він загинув: то не будемо про небіжчиків. Знову мене понесли не туди. Але переписувати листа не буду. Стільки сил доклала, написавши ці вісім сторінок але, здається, і досі не відповіла на жодне з твоїх, Альоно, запитань. Отже, я народилася в День Перемоги, а онук В'ячеслав – у День Незалежності, а син Олександр – у День Другої Річниці твого від'їзду із Союзу. Сумний день, який має сенс лише для мене. І саме тоді, Одна з родин із нашої комуналки отримала окрему квартиру на Борщагівці. А ми з Дмитром зайняли другу кімнату. Оту, чиї двері, пам'ятаєш, тоді були пофарбовані зеленим. Тепер мої родичі поставили євродвері. І мама, як учасник Великої вітчизняної війни, зайняла сама нашу 13-метрову а наша молода сім'я перебралася до тої 16-метрової з балкону.